Яблунева за Дивіться, в бурі у грозі займається нове кохання. Тільки наступний громохкий удар, наступний оскаженілий порив та ще разніші струмені примушують їх схаменутись. Вітрюга бахкає вашим вікном. Треба вікно зачинити. І зачиняючи, ви... Несподівано для себе самого приязно і захватно гукаєте. «Прошу до хати! Дякуємо!» Теж приязно і весело, ані трошки невражені відповідають вони. «Дякуємо! Скоро минеться! Тут затишно!» Їм сьогодні припало до жартів. Де ж та затишність, коли їх уже добре замочено? «Прошу до хати!» «Змокнете! Справді? Ну гаразд!» Вони поспішають до вашої хати, а ви широко розчиняєте двері. Наказ Програму скінчено. Завіса поволі гасне. Ми вам не граємо на путного марша. Ми лише просто кажемо «Добра вам путь», ішовши. Ідіть, не забуваючи, що шалено швидко пролітають наші дні, мчать життям, як розлогими степами. Наші буйногриві місяці пропливають, як гордовито задумані кораблі. Наші роки, щоб не вернутися. Але прекрасно, що є можливість любити колишній біль і сумувати за колишньою радістю. Бо це дає невичерпні скарби, Бо це значить день у день непереможно хотіти нового болю і нової радості, без і глибоко любити життя. Це значить день у день як найбільше змагатись, будувати, жити, любити. Любіть, коли легесенькі бризки підстрибують і обсипають обличчя, коли в грудях гнучко й лоскотно розгорається якась невідома пружина. Коли хочеться полоснути ножем по неможливих заслонах, коли хочеться владно полетіти у просторінь, коли ви без глуму, але рішуче перехоплюєтесь через могили і розумієте невгавучу многострунну комашню, коли ви чуєте, як дихає земля і обіймаєте землю, то скільки б не було вам років, хто Хто посміє сказати, що ви не молоді? Будьте молоді, бо тут визнають тільки сміливих і здібних, тут обдаровують ласкою тільки імкливих та енергійних, тут, свідомо йдучи на старту, почувають себе тільки щасливими адже не тлітимуть десь надарма, адже поспішно збиратимуть всю свою міць, щоб побачити. Як радісно й вдячно палає вона на спільному вогнищі. Збирайте, несіть. А маленька дівчинка — велика радість, великий химерник, великий бунтар і жорстокий сміливець, що заслуговує тільки на прощення та любов і завжди нагадує давню азіатську мудрість, народ, що не любить дітей. Немає майбутнього. Пам'ятайте, наша молодь напоєна південним сонцем, насичена південною свіжиною і завзяттям молодь, що ніколи не схилить голови, що ступає твердо, дивиться сміливо. Вона в своїй більшості кріпка, як сама земля. Треба, щоб і меншість стала такою ж. Зробіть що швидше порвемо у взаєминах облуду хворобливих загадковостей, що більше будемо шанувати простою шанобою, яка не принижує, що швидше розстріляємо рабів і власного самодурства, і самодурства інших, а цим самим почнемо поважати людей за те, що вони люди, то швидше і найпомітніше з'явиться якраз у нас нова жінка. І стане у всій своїй непохитній величній красі. Шануйте її, коли хочете шанувати себе. Дуже рідко падають.